Men Alepu var inte den som gav upp så lätt. Nu rimmar honung med djurens konung, som är väldigt fin. Och fin rimmar med... Kanin! Ja, kanin gillar jag. För han använde korta och lätta ord som... Vill du ha mat eller ta för Och därför så traskade Pu hem till kanins hus. Och ropade in genom det lilla runda hålet. Är någon möjligen hemma? Jo, jag sa att... Är möjligen någon hemma? Nej. Oj, oj, oj då. Är möjligen ingen hemma alls? Ingen alls. Men någon... Någon hör jag säga alldeles nyss... Ingen alls. Är det inte du, kanin? Nej. Men är det inte kanins röst? Jag tror äh, inte det. Inte var jag vill. Hur tyckte det fick räcka med prat nu. Så han klev bara in i kanins hus. Och kanin blev så överraskad Att han sa just de orden som pu ville höra Och bara farten Hej kanin Åh, hej Nalle Puh Åh, en överraskning b Vill du ha mat. <skratt> Ja tack du kanin uh, Ta för dig Puh mm -mm -mm -mm -mm. -huh. Vill du ha marmelad? Eller honung på brödet? Jo, men bryr inte om brör. Bara alldeles lite om jag får be. Ja, ah, där, ja. Är det något på tåg? Ja, jag menar faktiskt inte riktigt så lite. Kanske spar du tid om du tar hela burken? Tack, tack, kanin. Så pu bara åt och åt och åt och åt och åt och åt. Och åt tills han slutligen sa till kanin med ganska tjock stämma Jag måste nog gå nu Hej hej kanin Tja hej då Vill du faktiskt inte ha något mer Finns det nog mer Nej ingenting Nådå så Åh Åh Åh vad snäll och hjälp mig jag sitter fast alltså. oj, oj, oj, oj, oj Så där går det när man äter för mycket ah. oh, Nej, så går det När man har allt för trånga dörrar ah. Oj, oj, oj oh, Nej, det går inte Det finns bara en sak att göra Jag måste ta tagit Kristoffer Robin Oj, oj, oj, och oj, käran Måste jag det? måste jag klarat oh, oh, oh. Så kanin sprang ut genom sin bakdörr För att hämta Kristoffer Robin och medan han var borta flög ugglan och satte sig på en oh, gren mitt framför Puh. Oh, Åh, är det inte en annen Åh, hejsan Uggla! Härligt dag dag. Man förhåller sig i form. Åh. <laughs> oh. Ser man på? Du sitter fast. Åh, oh, nej. Jag bara vilar och... Tänker och sjunger som mig själv mm. <skratt> <skratt> Du sitter fast En björn Som sitter i klämman Kort sagt en inkillad björn <skratt> Det är tydligt att situationen Kräver en expert Hej behöver ni en utgrävningsexpert Jag är inte med i boken Men står till tjänst Dumbo med namnet, här är mitt kort Vad är frågan om Ja, ja, ja Ingången till kanins bostad förefaller blockerad eh, Kort sagt, låst Ja, oh, ni vill att det ska öppnas Precis, ja Hör här, det är hitåt, min gode man mm. Mm. <laughs> Vi måste göra oss av ah, med björnen Han hindrar ju hela jobbet Tonke där, han är ju jobbet ah, Svårgreft, kanske berggrund Svårt att gräva sin <skratt> Farligt, behövs plantestötter jobb, tar 3-2 dagar 3 Hur blir det då med maten? Ingen problem, jag för alltid mat hemma Åh, det här blir allt ganska dyrt <skratt> Ja, säg mig hur mycket? Ja, ah, det blir timpenning Plus arbetsmaterial Plus övertid Plus 10% Åh, vad kan det bli? Inget, inga kostnadsförslag För riskabelt Smälvig. God idé, med dynamit, spartid. Åh, det kostar. Kostar, tjejn, sju, åtta dynamitgubbar. Åh, oh, nej, nej, nej, nej, kostnaden, reglat i pengar. Iks, kan inte säga det nu, vi jobbar bara skräftekrav. Ja, tidligen. men ni kan väl... Ja, jag kan inte stå här och diskutera hela dagen, jag har mycket att göra. Tänk över mitt anbud, ni har ju mitt kort, för jag i boken. Åh, oh, katten också, han stack. Han är ju ändå inte med i boken med. Äh, äh, äh, oh. Här kommer vi. Vad är det du om upp dig, Vi kommer. Vi ska hjälpa dig. Ja, om vi kan. Din dumma Björn. Så, ge mig din tass. känner ah, ringen till. Sitter fast. Ja, kan vi inte dra ut dig, Puh? Kanske vi kan putta in dig Åh oh, nej, oh, nej man... Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj Vi kommer här långt så in med skydd Och ge upp Du pu, det är bara en sak vi kan göra Vänta tills du magrar Åh, oh, bäsch Hur lång tid tar det? Dagar, veckor, månader, vem vet Oj, oj Varför i all världen bjöd jag honom på mat? varv för Så där fick Pu sitta nu dag efter dag, natt efter natt mm. Undra vad jag får till frukost Frukost ah. Mat ah. En matbox Visst, såklart Jobbar nattskift Förstår du Dags för mitt middagsmål Säg Sitter inte du fast Nalipu mm, Jag tror jag kan dra den djurklemman Säg Vad har du då för mat I den där boxen? Tja Låt oss nu se Åh oh, Sötsjurgurka Färsk lax Blåbärspaj Äggspänning med spenat Åh oh. Oh, no. Honing Honung, åh oh, nej, nej, nej oh, no. oh. Kunde jag få smaka en saftig smula? Säg, du borde göra något av dina talsvårigheter, gosse Åh, oh, tackar Åh, oh, nej, inte, nej, nej, nej, nej, nej, inte droppe Men kanil, jag skulle ju äta det Jag skulle bara smaka Jag smaka för dig det där förskräckliga haren Stod ifrån mig Min honungsbytta Mata Inte björnen Jag blir psykosträttad Jag är inte med i boken Vad är jag glad för. Och så en morgon När kan ni nästan givit upp hoppet Att någonsin mer kunna använda sin dörr Då hände det mm, Hallå? Hurra, Kristoffer Robin, <laughs> kraftig begreppad, han rör sig, han ritt, i dag händer det. Hurra, för, hurra för hurra, hurra! så har Gud befriat nu för evighetslag, bevisa vad en vantlig gjort för Vi ska tjuffa, vi ska kuffa Vi ska trycka och vi dra Vi måste handla fort för hoppkaminens bord Å Jag så flög Nallepu genom luften tvärs över öppningen i skogen och rakt mot hålet i den stora eken där binan bodde. Fastigen. Ta det lugnt, Pup. Hjälper ner Ingen broska. Ta ett lugnt. Mums, mums. Björnar älskar honingsmaken. Yum, yum, yum, yum. Och av alla lyckliga slut... Var detta det lyckligaste tänkbara för Nalle för han hade så mycket om han orkade äta. Min Nalle och din Nalle när Nalle är så